Remi acceptă sticla cu plăcere, coniacul avea un gust cam sărat, dar nu-i păsa. El și învățătorul erau parteneri cu adevărat acum, să și vedea ajuns pe o altă treaptă în viață nu voi mai fi niciodată servitor. Privind lacul curațe, șatoviet îi părea undeva la sute de kilometri de departare. Lua o altă înghițitură și simți cum alcoolul îi pune sângele în mișcare. Căldura plăcută din gât se transformă însă foarte repede într-o fierbințeală inconfortabilă. Își lărgi puțin papionul în încercarea de a respira mai bine, îi înapoie sticla cu un gest încet. Probabil că băut destul. Remi, după cum bine știi, tu ești singurul care îmi cunoaște identitatea, ți-am acordat o încredere uriașă." Da," replică el, lărgindu-și și mai mult papionul, și identitatea ta va merge cu mine în mormânt." Învățătorul rămase tăcut câteva clipe lungi. Te cred." După ce puse în buzunar sticluța de coniac și cheia de boltă, se întinse spre torpedou și scoase dinăuntru micul revolver meduza. Pentru un moment, Remi simți un val de spaimă, dar învățătorul se mulțumi să ascundă arma în buzunarul pantalonului. Ce naiba face?" se întrebă servitorul, cuprins de transpirație rece. Știu că ți-am promis libertatea," reluă învățătorul pe un ton plin de regret, dar, ținând seama de circunstanțe, asta e tot ce pot face. Brusc gâtul i se umflă, tăindu-i răsuflarea și remise prăbuși peste volan, simțind un val de vomă care îi urca în traheia din ce în ce mai puțin încăpătoare. Încerca să strige, dar nu scoase decât un scâncet. Acum înțelesese de ce era coniacul sărat. Am fost otrăvit. Nevenindu-i să creadă, se întoarce și-l văzu pe învățător care stătea calm lângă el și privea drept înainte prin parbriz. Ochii îi se încețoșară și se chinui să tragă aer în piept. Am făcut tot ce mi-a cerut. Cum îmi poate face una ca asta? Dacă avusese de gând de la bun început să-l omoare sau dacă luase hotărârea asta după evenimentele din Temple Church, Remy n-avea să o mai afle niciodată. Mânat de furie și de teroare, încercă să se repeadă la învățător, dar trupul său aproape țeapăn abia reuși să se clintească. Am avut încredere în tine. Se chinui să-și ridice pumnii încleștați pentru a apăsa pe claxon, dar aluneca într-o parte și căzu pe banchetă cu capul aproape de coapsele învățătorului, strângându-și spasmodic gâtlejul. Loaia cădea ca o perdea, nu mai vedea deja nimic, dar creierul lui lipsit de oxigen se chinuia să mai păstreze o urmă de luciditate. Lumea se întuneca din ce în ce mai mult în jurul lui și Remi, léga ar fi putut să jure că în apropiere aude foșnetul valurilor de pe riviera franceză. Învățătorul coborât din limuzină, mulțumit să vadă că nimeni nu se uita spre el. N-am avut de ales, își spuse, observând cu surprindere că nu simțea nicio remușcare. Remi și-a hotărât singur soarta. Se temuse de la bun început că major domul va trebui eliminat la încheierea misiunii, dar prin faptul că își arătase fața în biserică, Remy își grăbise sfârșitul. Vizita neașteptată a lui Robert Langdon la Chateau Viet fusese un noroc la care n-ar fi îndrăsnit să spere, dar ridicase și o dilemă complexă. Langdon adusese cheia de boltă chiar în inima operațiunilor, lucru care constituise o surpriză plăcută, dar atrăsese și poliția pe urmele lui. Amprentele lui Remy se aflau în toată reședința ca și la postul de ascultare din Hambar. Acum era încântat de faptul că avusese atâta grijă să elimine orice potențială legătură între propriile activități și cele ale lui Remy. Nimeni nu avea cum să-l bănuiască de implicare dacă major domul nu vorbea, iar acum acest risc fusese eliminat. Încă un amănunt de rezolvat își spuse apropiindu-se de portiera din spate. Poliția nu va avea idee ce s-a întâmplat și nu va mai exista niciun martor viu care să le povestească. Privind cu atenție în jur pentru a se asigura că nu-l vede nimeni, deschise portiera și urcă în limuzină. Câteva minute mai târziu, învățătorul traversa St. James Park. Doar două persoane mai rămăseseră, Langdon și Neveu. Cu ele, situația era puțin mai complicată, deocamdată însă trebuia să se ocupe de Cryptex. Privind triumfător peste aleile parcului, își zări destinația. În Londra, zaci un cavaler de papă îngropat. Imediat ce auzise poemul, știuse răspunsul. Faptul că toți ceilalți nu-și dăduseră seama nu era însă surprinzător. Eu am un avantaj deloc cinstit. Ascultând timp de luni de zile conversațiile lui Sonnier, îl auzise pe marele maestru menționând adesea numele acestui cavaler, pentru care nu o apreciere aproape egală cu aceea pe care o resimțea față de Leonardo da Vinci. Aluzia din primele două versuri ale poemului era uimitor de simplă odată ce îți dădeai seama de ea, un punct în plus pentru ingeniozitatea lui Sonier, dar încă nu-și imagina cum anume avea să-i dezvăluie acel mormânt parola pentru criptex. Să cauți globul ce pe al lui mormânt se afla odată. Își amintea vag că văzuse fotografii ale mormântului cu evidenta sa particularitate, un glob magnific. Sfera uriașă plasată deasupra sarcofagului era aproape la fel de mare ca și mormântul în sine, dar prezența globului era de potrivă încurajatoare și tulburătoare. Pe de o parte, părea un fel de semn de avertizare și totuși poemul pomenea despre un glob ce se afla odinioară pe acel mormânt, nu unul care exista și azi. Dar Probabil că, la o examinare mai atentă, sarcofagul își va dezvălui misterul. Ploaia era mai deasă acum și învățătorul afundă bine criptexul în buzunarul drept pentru a-l feri de umezeală. Micul revolver meduza era ascuns bine în cel din stânga. După câteva minute pășea deja în tăcutul sanctuar al clădirii vechi de 900 de ani. Exact în clipa în care învățătorul intra la adăpost de ploaie, episcopul Aringarosa pășea pe pista udă a aeroportului Biggin Hill, strângându-și sutana în jurul corpului. Sperase să fie întâmpinat de capitanul Faș, dar în locul lui văzu un tânăr polițist britanic care se apropiase cu o umbrelă. Episcopul Aringarosa, capitanul Faș a fost nevoit să plece și m-a rugat pe mine să mă ocup de dumneavoastră. Mi-a sugerat să vă conduc la Scotland Yard, fiind de de părere că așa este cel mai sigur. Mai sigur? Aringarosa Garosa privi spre servieta cu obligațiuni pe care o strângea în mână, aproape că uitase de ea. Da, vă mulțumesc. Urcă în mașina poliției, întrebându-se pe unde o fi Silas. După câteva minute, stația radio de la bord îi oferi răspunsul. Orm Court, numărul 5. Episcopul recunoscui imediat adresa. Centrul Opus Dei din Londra se întoarse brusc spre șofer. Dumă imediat acolo. 95. Langdon nu-și luase privirea de la monitor de când începuse căutarea. 5 minute și doar două trimiteri, ambele irelevante, începea să se îngrijoreze. Pamela Gatham se afla într-o încăpere alăturată, pregătindu-le ceva de băut. Neinspirați, el și Sofie întrebaseră dacă n-ar putea avea și puțină cafea lângă ceaiul pe care îl oferise bibliotecara și, după piuitul cuptorului cu microunde ce răzbătea de dincolo, profesorul bănui că vor fi tratați cu cafea instant. În cele din urmă, computerul dădu un nou semn de viață. Se pare că a mai găsit o trimitere, strigă Gatham din cealaltă cameră. Care e titlul? Langdon privi monitorul, alegoria graalului în literatura medievală, un tratat despre Sir Gawain și Cavalerul Verde. – Alegoria Cavalerului Verde, răspunse el. – Inutilă, n-avem prea mulți uriași verzi îngropați în Londra. Răbdători Langdon și Sophie rămaseră neclintiți lângă monitor, așteptând încă două trimiteri. Când însă computerul emise un nou Bing informativ, titlul apărut pe ecran îi luă complet pe nepregătite. The Opern von Richard Wagner Opera lui Wagner se miră Sophie. Ghatem a apărut în cadrul ușii cu un pliculeț de cafea instant în mână. Mi se pare o trimitere ciudată. Wagner a fost cavaler? Nu, răspunse Langdon intrigat, dar a fost un binecunoscut franc mason. La fel ca Mozart, Beethoven, Shakespeare, Gershwin, Houdini și Disney, gândi el. Nenumărate cărți fusese scrise pe tema legăturilor dintre masoni, cavalerii templieri, Le Priore de Sion și Sfântul Graal. Vreau să văd asta, adăugă profesorul, cum fac să citesc întregul text. Nu aveți nevoie de tot textul. Dați un click pe titlul Hipertext. Computerul va afișa cuvintele cheie împreună cu monopreloguri și triple postloguri ale contextului. Langdon nu înțelesese nimic din ceea ce-i spusese femeia, dar accesă titlul respectiv. O nouă fereastră apărut pe ecran. Cavaler mitologic pe nume Parsifal care... Căutare metaforică a graalului despre care... Filarmonica din Londra în 1855. Antologia Diva are becăi Păup în care la mormântul lui Wagner din Bayreuth, Germania. Aici apare cuvântul Păup, dar nu cel pe care îl căutăm, observă Langdon dezamăgit. Totuși, eficacitatea și ușurința de utilizare a sistemului computerizat i se păreau extraordinare. Cuvintele cheie, cu contextul lor, erau suficiente pentru a-i aminti că opera Parsifal a lui Wagner constituia un tribut adus Mariei Magdalena și urmașilor lui Isus Hristos, redat în povestea unui tânăr cavaler pornit în căutarea adevărului. Aveți răbdare, insistă Gatham, lăsați computerul să-și facă treaba. În următoarele minute pe ecran apărură alte câteva referiri la graal, inclusiv un text despre trubaduri, celebrii menestreli ai Franței medievale. Langdon știa că nu e doar o simplă coincidență faptul că termenii menestrel și minister, din limba engleză, cu înțelesul de pastor, au aceeași rădăcină etimologică. Trubadurii erau slujitori sau Pastori itineranți ai Bisericii Mariei Magdalena, folosind muzica pentru a răspândi în rândul populației povestea sacrului feminin. Și astăzi ei preamăreau în cântec virtuțile Doamnei Noastre, o splendidă femeie misterioasă căreia îi jurau credință veșnică. Nerăbdător dădu un clic pe hipertext, dar nu găsi nimic, computerul piui din nou. Cavaleri, valeți, popi și pentagrame, istoria Sfântului Graal în tarot. Nu mă surprindă deloc, îi spuse profesorul lui Sofie. Unele dintre cuvintele noastre cheie sunt identice cu cele ale cărților de tarot. Nu știu dacă bunicul tău ți-a spus vreodată, dar șocul acesta e un fel de catechism prescurtat pentru povestea miresei pierdute și a subjugării ei de către biserică. Sofie îl privi neîncrezătoare. Habar nu aveam! Tocmai asta e, folosind un joc metaforic, căutătorii Graalului își disimulau mesajul, ferindu de ochii scrutători ai bisericii. Langdon se întreba adesea câți dintre cei ce se distrau astăzi cu jocurile de cărți știau că obișnuitele patru culori, pică, treflă, cupă și caro, erau simboluri ce aminteau de Graal și proveneau din cele patru culori ale cărților de tarot, spadă, cupă, sceptru și pentagramă. Pica era spada paloșul, simbol masculin, cupa era firește, tot cupa, potirul, simbol feminin, trefla era sceptrul, moștenirea regală, urmașii, caroul era pentagrama, zeița, sacrul feminin. Patru minute mai târziu, când Langdon începuse deja să se teamă că nu vor găsi ceea ce căutau, computerul le oferi o nouă trimitere. Gravitația geniului, biografia unui cavaler modern. Gravitația geniului, strigă Langdon către Ghetem, biografia unui cavaler modern. Cât de modern replică bibliotecara? Te rog să nu-mi spui că este vorba despre Sir Rudy Giuliani al vostru. Mie personal, mi se pare puțin cam prea trasă de păr. Langdon avea propriile lui dubii cu privire la proaspăt în nobilatul Sir Mick Jagger, dar nu era acum momentul să dezbată politica în domeniul a curții britanice. Să ne uităm, sugeră el și accesă titlul hipertext. Onorabilul cavaler Sir Isaac Newton în Londra, în 1727, și... Mormântul său de la Westminster Abbey. Alexander Pope, prieten și coleg. Cred că modern este totuși un termen destul de relativ, strigă Sophie către Gatham. E o carte veche despre Sir Isaac Newton. Bibliotecarea clătina din cap. Inutil, Newton a fost îngropat la Westminster Abbey, inima protestantismului englez și în niciun caz nu a participat vreun papă. Frișcă și zahăr?, întrebă ea, arătând spre ceștile de cafea solubilă. Sofie, în cuvință. Robert îi strigă Ghetem, văzând că Langdon nu are de gând să-i răspundă. Profesorul își ridică ochii de pe ecran, simțind cum inima începe să-i bată mai tare. Sir Isaac Newton e cavalerul pe care îl căutăm, declară el. Cercetările sale au dus la descoperiri științifice care au atras mânia bisericii, și a fost mare maestru al Le Priore de Sion. Nu e suficient? Suficient, îi răspunse Sophie, arătând spre poem. Cum rămâne cu cavalerul îngropat de papă? Ai auzit-o pe doamna Gatham. La înmormântarea lui Newton nu a luat parte niciun papă, niciun catolic. Langdon întinse mâna spre mouse. Cine a zis ceva despre un papă catolic? Dădu un clic pe Păup și pe ecran apăru întreaga frază. În mormântarea lui Sir Isaac Newton, la care au asistat regi și membrii ai nobilimii, a fost prezidată de Alexander Pope, prieten și coleg, care i-a adus decedatului un emoționant elogiu înainte de a-i arunca primul pumn de țărână peste sicriu. Profesorul își ridică ochii spre Sophie. De data asta l-am nimerit pe cel care trebuie. Alexander Pope A. Pope In London lies a night a pope interred. Sofie se ridică în marmurita. Jacksonier, maestrul dublelor înțelesuri, își demonstrase încă o dată, dacă mai era nevoie, uimitoarei ingeniozitate. 96. Silas se trezi tresărind brusc, nu știa ce deșteptase și nici cât timp dormise. Oare visam? Ridicându-se în capul oaselor pe salteaua de paie, ascultă suflarea tăcută a clădirii, liniștea de plină fiind întreruptă doar de murmurul slab al rugăciunii cuiva de la etajul de dedesubt. Erau sunete familiare care ar fi trebuit să-l mai liniștească și totuși simțea o bruscă și ciudată îngrijorare. Doar în lenjeria de corp se apropie de fereastră. Am fost oare urmărit? curtea era postie exact așa cum fusese și atunci când venise el asculta din nou liniște și atunci de ce simt că undeva ceva nu e în ordine Silas învățase cu mult timp în urmă să aibă încredere în propria intuiție. Ea nu ținuse în viață pe când era copil, pe străzile Marsiliei, cu mult înainte de a ajunge la închisoare, cu mult înainte de a se naște din nou grație episcopului Aringarosa. Deodată, prin gardul viu de la marginea curții, zări silueta unei mașini care se apropia. Pe capotă zări sirena de poliție. Jos la recepție, dușumeaua meu O ușă se deschise. Instinctiv Silas se repezi la ușă și încremenie în spatele ei exact în clipa în care clanța coborî și ușa se deschise ușor. Primul polițist năvălie înăuntru, legănându-și arma la stânga și la dreapta, în mâna întinsă. Camera părea goală. Înainte de a fi zărit, Silas își buși umărul întăblia ușii, izbind un al doilea polițist. Primul se răsuci gata să tragă, dar albinosul îi se repezi la picioare. Glonțul zbură peste capul său, iar polițistul își pierdu echilibrul și se prăbuși, lovindu-se puternic la cap. Al doilea izbuti să se ridice de jos în pragul ușii, dar Silas îi expedie un picior în burtă și, sărind peste trupul lui încovrigat de durere, ieși pe culoar. Aproape gol, coborând fugă treptele. Fusese trădat, dar de cine? Când ajunse în hol, văzu alți polițiști nevalind înăuntru, se răsuci dintr-o mișcare și alergă în partea cealaltă. Intrarea pentru femei, fiecare centru opus de ei are una. Străbătând coridoarele înguste, traversă bucătăria, strecurându-se printre bucătarii înspăimântați, care se trăgeau la o parte din cale albinosului despuiat, ce dărâma goană oale și veselă. În cele din urmă, ajunse pe un culoar întunecat, aproape de încăperea, în care se afla centrala termică. La capătul lui, zări ușa pe care o căuta. Alergând cât îl țineau picioarele, ieși afară în ploaie și nu îl zări decât prea târziu pe polițistul care se apropia. Cele două trupuri se izbira în forță, umărul alb al lui Silas intrând ca un berbece în sternul celuilalt. Polițistul căzu, iar albinosul se prăvăli peste el. Arma ofițerului zbură pe pavaj. În spate se auzeau tropot de picioare și glasuri agitate. Se rostogoli și înhăță revolverul. Un foc de armă răsună în ușă și în coaste simți om sătură puternică. Turbat de furie, începu să tragă spre cei trei polițiști ce se apropiau. Sângele țâșni din trupurile lor, ca dintr-o fântână arteziană. O umbră întunecată se-i vin spatele lui, apărută parcă de nicăieri. Mâinile care îi prinseră umerii goi, păreau a avea însăși forța diavolului. Omul răcni în urechea lui. Silas, nu! Albinosul se răsuci și trase. Ochii li se întâlniră. Silas urla deja de oroare când episcopul Aringarosa se prăbuși. 97. Mai bine de 3000 de persoane își dorm somnul de veci în Westminster Abbey, colosala clădire din piatră care adăpostește rămășițele pământești ale unor regi, oameni politici, savanți, poeți și muzicieni. Mormintele lor dispuse în toate nișele și alcovurile disponibile variază ca grandoare de la mausoleele regale, cum este al reginei Elizabeth I, al cărei sarcofag tronează în propria capelă laterală, până la modestele plăci încastrate în pardoseală, ale căror inscripții au fost tocite de vreme și de pașii vizitatorilor, astfel că de multe ori nu mai poți decât ghici numele celui care odihnește de desubt. Având structura Marilor Catedrale din Amiens, Chartres și Canterbury, Westminster Abbey nu este considerată nici catedrală în adevăratul sens al cuvântului, dar nici biserică parohială obișnuită. Purtând titlul de Royal Peculiar, se află în subordinea directă a reginei. De la încoronarea lui William cu ceritorul în ziua de Crăciun a anului 1066, impresionantul sanctuar a găzduit nenumărate ceremonii regale și diverse evenimente de stat, începând cu canonizarea izarea lui Edward Confesorul și sfârșind cu nunta prințului Andrew cu Sarah Ferguson, sau funeraliile lui Henry al v ale reginei Elizabeth I sau ale prințesei de Wells Diana. Totuși pe Robert Langdon nu l-interesa în momentul de față nimic din străvechia istorie a cu o singură excepție, în mormântarea cavalerului britanic Sir Isaac Newton. În Londra zăce un cavaler de papă îngropat Traversând mare grabă împreună cu Sofie, marele portic al transeptului nordic, ajunseră în fața unor supraveghetori care îi poftiră politicos spre cea mai recentă dotare a abației, un detector de metale tip cadru, prezent acum în majoritatea clădirilor istorice din Londra. Trecură amândoi fără a declanșa alarma și își continuară drumul spre intrarea propriu zisă. Încă de la primii pași în imensul interior de piatră, Langdon a avut impresia că lumea de afară dispare brusc, se evaporă. Nu se mai auzea zgomotul traficului, nu se mai auzea răpăitul ploii. Doar o liniște asurzitoare ce părea o reverberație între zidurile masive, ca și când biserica și-ar fi vorbit sieși în șoaptă lor la fel ca aceia ai majorității vizitatorilor, se ridicare imediat spre înălțimile amețitoare ale plafonului. Coloane de piatră cenușie țâșneau spre cer a idoma unor maestuoși arbori seculari, arcuindu-se grațios și părând a fi susținute de aer și apoi coborau din nou până la pardoseală. În fața lor, transeptul nordic se întindea asemenea unui canion adânc mărcinit de falezele înalte ale vitraliilor. În zilele însorite, podeaua devenea un mozaic prismatic de lumini și de umbre. Astăzi însă, ploaia și norii îi confereau vastului spațiu interior o aură spectrală, ca de criptă, într-adevăr. E într-adevăr goală, șopti sofii. Langdon se simți și el dezamăgit. Sperase să găsească aici mai multă lume. Nu avea niciun chef să repete experiența neplăcută de la Temple Church. Ar fi vrut ca acolo să simtă siguranța pe care ți-o oferă de obicei destinațiile turistice arhi dar uitase că acest lucru se întâmpla îndeosebi doar în plin sezon turistic. Era o dimineață ploioasă de aprilie. În loc de grupuri numeroase de turiști și raze de soare filtrate prin vitralii, în fața lui nu se zărea decât imensitatea goală a pardoselei, mărginite de nișe întunecoase. Am trecut printr-un detector de metale, îi aminti Sofii, sesizându-i tulburarea. Dacă ne așteaptă cineva aici înăuntru, cel puțin nu poate fi înarmat. Langdon, în cuvință, însă rămase la fel de circumspect. Voise să cheme poliția londoneză, dar ea fusese de părere că, neștiind cine poate fi implicat, ar fi preferabil să evite orice contact cu autoritățile. Trebuie să recuperăm criptexul, insistase Sophie. E cheia care ne deschide toate ușile. Avea dreptate, firește. Cheia către salvarea lui Lee. Cheia către găsirea Sfântului Graal cheia către aflarea celui care pusese la cale toată această nebunie. Din nefericire, unica lor șansă de a recupera criptexul părea să fie acum și aici, la mormântul lui Sir Isaac Newton. Cel care avea cilindrul trebuia să treacă pe la el pentru a descifra indiciul final și, dacă nu o făcuse deja, plecând între timp, vor izbuti să-l surprindă asupra faptului îndreptându-se spre extremitatea stângă a clădirii, trecură de un șir de coloane și pătrunseră într-un întunecat naos lateral. Langdon nu-și putea alunga din minte imaginea lui Lee Tibing prizonier, legat și înghesuit probabil undeva în spatele propriei limuzine. Cel care ordonase uciderea celor patru membri de vârf ai stăreției nu va ezita să-i elimine pe toți cei care îi stăteau în cale. Faptul că Tibing, un cavaler britanic modern, era prizonierul celor ce căutau mormântul unui compatriot al său, părea o ironie a sorții. Pe unde e? întrebă Sophie privind în jur. Mormântul n-avea idee. Ar trebui să găsim un ghid și să-l întrebăm știa că nu are niciun rost să rătăcească aiurea prin catedrală. Westminster Abbey era o veritabilă rețea de mausolee, încăperi separate și nișe funerare. Ca și Marea Galerie de la Luvru, avea un unic punct de intrare, ușa peste pragul căreia tocmai trecuseră, ușor să pătrunzi în interior, dar dificil să-ți găsești drumul spre ieșire. O veritabilă capcană pentru turiști, declarase odată unul dintre colegii lui de la Harvard. Respectând tradiții Arhitecturale, construcția avea forma unei cruci uriașe. Spre deosebire, însă, de majoritatea bisericilor, avea intrarea prin lateral, nu prin capătul naosului central. În plus, clădirea centrală era înconjurată de o serie de vaste peristiluri, un pas printr-o arcadă greșită și vizitatorul se pomenea printr-un labirint de culoare exterioare, marginite de ziduri înalte. Ghizi poartă robe coji, îi spuse Langdon în timp ce se apropia de mijlocul bisericii. Privind în direcția altarului aurit spre capătul transeptului sudic, văzut câțiva oameni care se târau pe coate și genunchi. Acest tip de pelerinaj era o priveliște obișnuită în colțul poeților, deși nu avea un caracter atât de pios pe cât părea, turiștii care se freacă de morminte. Eu nu văd niciun ghid," constată Sofii. N-am putea găsi mormântul și singuri." Fără un cuvânt, profesorul o conduse spre un rând de trepte în partea centrală a clădirii și făcu semn spre dreapta. Sofii simți că îi se taie răsuflarea atunci când privi în lungul naosului la întreaga lungime a catedralei. Ah," făcuia, hai să găsim un ghid." În același moment, la câteva sute de metri distanță ascuns vederii după galeria corului, mormântul lui Isaac Newton avea un unic vizitator. Învățătorul examina monumentul de 10 minute încheiate. Mormântul era format dintr-un sarcofag masiv de marmură neagră pe care odihnea silueta sculptată a savantului în veșminte clasice și care se sprijinea mândru de un teanc de cărți cu semnătura sa. Divinitatea, cronologie, optica și filosofie naturalis, principia matematica. La picioarele lui Newton se aflau doi ingerași care desfășurau un sul de pergament. În spatele trupului întins al savantului se înălța o piramidă austeră. Deși piramida în sine părea o ciudățenie, aici învățătorului îi atrase atenția mai curând uriașa formă aflată cam la jumătate din înălțimea ei, un glob. În minte îi reveni versul lui Sonnier, să cauți globul ce pe-al lui mormânt se afla odat. Sfera masivă ce părea că a crescut pe fața piramidei era scultată în basorelief și înfățișa cele mai diverse corpuri cerești, constelații, semne zodiacale, stele, comete și planete. Deasupra ei se înalța zeița astronomiei sub un cer înstelat nenumărate globuri. Învățătorul fusese convins că, odată ce va găsi mormântul, identificarea globului lipsă nu va reprezenta o dificultate. Acum nu mai era însă chiar atât de sigur. Avea în fața ochilor o complexă hartă a bolții cerești. Să fie oare o planetă lipsă? Fusese omis vreun astru dintr-o constelație? Habar nu avea. Totuși, nu se îndoia că soluția enigmei era ingenios de simplă și de logică. Ce glob trebuie să caut? În mod cert, pentru a găsi graalul, nu era musai să ai cunoștințe extinse de astronomie, vorbind de carne roză și pântece însămânțat. Deodată, atenția îi fu distrasă de un grup de turiști, puse criptexul în buzunar și privind încruntat cum fiecare vizitator se apropie de o măsuță, lasă o mică donație în casetă și își reface provizia de papetărie pusă la dispoziție de abație. Înarmați cu creioane și foi mari de hârtie, turiștii se îndreptară apoi spre o altă parte a bisericii, probabil spre popularul colț al poeților, pentru a se pleca în fața lui Chaucer, Tennyson și Dickens, mergând în genunchi conștiincioși spre mormintele lor. Rămas singur din nou, învățătorul se apropie de mormânt privindul l cu atenție de sus până jos. începând cu ghearele ce susțineau sarcofagul, trecu la statuia lui Newton, la teancul lui de cărți și la cei doi îngerași cu pergamentul, apoi urcă pe fața piramidei până la uriașul glob cu constelații și la plafonul înstelat al nișei. Ce glob ar fi trebuit să fie aici și totuși lipsește? Atinse criptexul din buzunar ca și cum acesta i-ar fi putut oferi răspunsul dorit. Doar cinci litere m-a despart de graal. Când se apropie de colțul galeriei, trase adânc aer în piept și privi în lungul naosului spre altarul principal. De la decorațiunile aurite ale acestuia, atenția îi zbură spre roba roșie a unui ghid, care fusese chemat de două persoane care erau cât se poate de cunoscute, Langdon și Neveu. Calm se retrase în spatele galeriei, se așteptase ca ei doi să descifreze în cele din urmă semnificația poemului și să ajungă aici, dar nu-și imaginase că vor reuși chiar atât de repede, răsufla adânc și își cântării opțiunile, se obișnuise deja să facă față surprizelor. «Criptexul e la mine», ducându-și mâna la buzunar, pipăi cel de-al doilea obiect care îl făcea atât de încrezător, «Revolverul Meduza». Așa cum ar fi fost de așteptat, detectorul de metale țiuise atunci când trecuse prin el cu arma ascunsă. La fel de puțin surprinzător însă, pasnicii se trăseseră înapoi imediat când se încruntase la ei și le arătase un act de identitate. Poziția oficială impunea totdeauna respect. Deși inițial sperase să găsească de unul singur parola și să evite alte complicații, acum ajunse la concluzia că sosirea lui Langdon și Neveu era totuși un fapt binevenit, ținând seama că nu reușise să identifice globul absent, ajutorul lor i-ar putea prinde bine. La urma urmei, dacă americanul deșifrase semnificația primului vers și ajunsese aici, probabil că știa ceva și despre globul respectiv, iar dacă Langdon cunoștea parola, totul devenea doar o problemă de aplicare a presiunii corespunzătoare. Nu aici, firește, undeva, unde să nu fim deranjați. Își aminti un mic anunț pe care îl zărise la intrare. Știa locul perfect în care să ia ademenească. Nu mai rămânea decât o singură problemă, ce să folosească pe post de momeală. 98. Langdon și Sophie înaintau încet pe partea de nord a bisericii, având grijă să nu iasă din umbra masivelor coloane cei despărțiau despărțeau de naos. Deși parcursese deja jumătate din lungimea clădirii, mormântul lui Newton nu se zărea încă. Sarcofagul era retras într-o nișă pe care nu aveau cum să o vadă din locul în care se aflau ei. Bine măcar că nu e nimeni acolo, șopti Sophie. Langdon în cuvință, răsuflând și el ușurat. Zona, din jurul mormântului, era pustie. Mă duc eu șopti el. Tu ar trebui să stai ascunsă pentru eventualitatea în care... Dar ea ieșise deja din penumbra coloanelor și pornise înainte. Cineva ne urmărește, sfârșit profesorul oftând și pornind repede în urma ei. În vreme ce traversau în diagonală, vastul complexul monument deveni vizibil treptat, frustrant de lent, un sarcofag de marmură neagră, statuia lui Newton, doi băieței în naripați, o piramidă uriașă și un glob imens. Știai despre asta? întrebă Sofie uimită. Langdon clătină din cap la fel de surprins iar acelea par a fi constelații. Când au ajuns lângă nișă, profesorul a simțit un gol în stomac. Mormântul lui Newton era plin de globuri, stele, comete, planete. Să cauți globul ce pe al lui mormânt se afla odat. Era ca și cum ai fi încercat să găsești un fir de iarbă lipsă de pe gazonul unui stadion. Corpuri cerești, multe. Langdon se încruntă. Unica legătură pe care și-o putea imagina între planete și graal era pentagrama zeiței Venus și, în drum spre Temple Church, încerca să deja parola Venus. Sofie se îndreptă direct spre sarcofag, dar el rămase la 2-3 metri mai în spate, privind atent în jur. Divinitatea, spuse Sofie, înclinându-și capul pe umăr și citind titlurile cărților pe care se sprijinea Newton. Cronologia Optica, filozofie naturalis, principia matematica, îți spun ceva? Langdon se apropie gândindu-se la cele auzite. Din câte mi-amintesc, principia matematica are de-a face cu atracția gravitațională a planetelor, pe care le putem considera globuri, dar mi se pare puțin cam tras de păr. Dar ce zici despre semnele zodiacului? Ceva mai devreme vorbei parcă despre pești și vărsător. Ziua de apoi... Sfârșitul erei peștilor și începutul celei a era, se presupune, etapa istorică în care stăreția plănuia să dea publicității documentele sangreal. Dar noul mileniu a venit și a trecut fără evenimente deosebite, iar istoricii nu mai știu când anume va ieși adevărul la iveală. Mi se pare posibil, replică Sofie, ca planul conferiei de a dezvălui acest secret să aibă o legătură cu ultimul vers al poemului vorbind de carne roză și pântece însămânțat. Da, poate că așa era, el nu privise până acum versul respectiv în această lumină. Mi-ai spus mai devreme, continuă ea, că momentul ales de confrerie pentru revelarea adevărului despre roză și pântecele ei fertil ar putea fi dictat de poziția planetelor, globuri cerești. Langdon, în cuvință, simțind că totul începe să capete sens. Totuși, intuiția îi spunea că nu astronomia era cheia enigmei. Soluțiile anterioare alese de marele maestru avuseseră toate o semnificație simbolică evidentă. Monaliza, fecioara între stânci, Sofia. Această semnificație nu era însă prezentă în conceptul zodiacului și al corpurilor cerești. Până acum, Jacques Sonnier se dovedise a fi un meticulos inventator de coduri și era de așteptat ca ultima parolă, cele cinci litere care deschideau calea către secretul fundamental al stăreției, să fie nu doar încărcată cu aceleași simboluri, ci și extrem de clară. Dacă și această soluție semăna cu cele alte, odată ce va fi identificată, va părea surprinzător de evidentă. Uite!" exclamă Sophie, prinzându-l brusc de braț. După teama ce răzbătuse din glasul ei, Langdon bănui că se apropia cineva, dar când se întoarse, o văzu privind țintă una dintre extremitățile sarcofagului de marmură. Cineva a fost aici, șopti ea arătând spre piciorul drept al lui Newton. Profesorul nu înțelese ce anume o îngrijora atât de tare. Un turist neglijent lăsase un creion din acelea de cărbune pe capacul sarcofagului. E nimica toată. Întinse mâna pentru a lua creionul, dar când se aplecă, o rază de lumină jucă pe marmura lustruită și Langdon încremeni. Acum pricepea ce anume o să pe sofie. La piciorul lui Newton, pe capacul sarcofagului, se întrezărea vag un mesaj scrijelit cu cărbunele. Tibing, e la mine. Luați-o prin Chapter House, pe ieșirea sudică, spre grădinile publice. Profesorul citi cuvintele de două ori cu inima bătându-i cu frenezie. Sophie se întoarse și cercetă întreaga lungime a naosului. În ciuda tremurului care îl cuprinsese în momentul când văzuse mesajul, Langdon își spuse că e la urma urmei o veste bună. Lee e încă în viață, dar faptul mai avea o semnificație. Nici ei nu știu încă parola, șopti. Sophie cuvință, Altfel, de ce s-ar fi dat de gol? Poate că vor să facă un schimb, Lee contra parolei. Sau e doar o capcană? Langdon clătina din cap. Nu cred, grădina se află în afara zidurilor abației, e un loc public, frecventat. El vizitase odată celebra College Garden, o micuță grădină cu plante medicinale și pomi fructiferi, rămasă de pe vremea în care călugării cultivau aici ierburi de leac. Lăudându-se cu cei mai bătrâni pomi fructiferi din Regatul Unit, grădina era o destinație turistică ce putea fi vizitată fără a intra în clădirea abației. Faptul că ne cere să ieșim mi se pare o dovadă de încredere pentru a ne face să ne simțim în siguranță. Sofie nu era convinsă. Afară, adică acolo unde nu sunt detectoare de metale. Profesorul ridică o sprânceană, la asta nu se gândise. Privind din nou mormântul acoperit cu globuri, își dori să-i vină măcar o idee despre parolă, ceva cu care să poată negocia. Eu l-am implicat pe lei și voi face tot ce-mi stă în ca să-l ajut. Mesajul zice să mergem prin Chapter House spre ieșirea sudică, observă Sophie. Poate că din ușă vom avea o vedere bună spre grădină și vom evalua situația înainte de a ne expune vreunui pericol. Era o idee bună. Langdon își amintea vag că Chapter House era o sală octogonală în care se reunea forul legislativ britanic înainte de construirea actualei clădiri a Parlamentului. Trecuseră mulți ani de când o vizitase, dar ținea minte că se afla pe undeva dincolo de Peristil. Se depărtă puțin de mormânt și privi pe după galeria corului, spre dreapta, spre cealaltă extremitate a bisericii. Nu departe se vedea o arcadă largă alături de care stătea scris. Pe aici, spre Peristil, Decanat, College Hall, Muzeu, Sala Pix, Capela St. Faith, Chapter House. Langdon și Sofie alergau deja când trecură pe lângă indicator, mișcându-se prea repede pentru a mai observa micul anunț, prin care autoritățile se scuzau că unele zone erau închise pentru lucrări de renovare. Ajunseră imediat într-o curticică marginită de ziduri înalte, udată de ploaia ce nu contenea să cadă. Deasupra, vântul șuiera cu un sunet gutural, de parcă cineva se juca suflând într-o sticlă. Intrând pe sub arcadele înguste și joase ce margineau curtea, Langdon simți din nou familiara tensiune pe care i-o provocau de fiecare dată spațiile strâmte. Astfel de arcade erau numite peristil sau claustru și profesorul observă deloc încântat că acestea de aici se ridicau la înălțimea numelui lor latinesc, din care derivase termenul claustrofobie. Concentrându-se asupra punctului de la capătul arcadelor, căută din ochi indicatoarele ce îndrumau spre Chapter House. Ploaia era deasă și rece, iar stropi fini, aduși de vânt, pătrundeau printre coloanele ce marginau curtea. Un alt cuplu trecu pe lângă ei, îndreptându-se în direcția opusă, grăbiți să ajungă la adăpost de vremea urâtă. Peristilul părea acum pustiu, fiind probabil cea mai puțin atrăgătoare parte a abației pe timp de ploaie și vânt. După ce parcursese vreo 40 de metri pe latura de est a peristilului, văzura în stânga capătul unei alei boltite. Aceasta era intrarea pe care o căutau, însă trecerea era barată de un cordon și o tăbliță de avertizare, Închisă pentru renovare, sala Pix, capela Saint Faith, Chapter House. Culoarul lung ce se întindea dincolo de cordon era blocat de schele și altă de lucru iar în față, pe stânga și pe dreapta, se zăreau ușile ce dădeau în sala Pix și capela Saint Faith. Intrarea în Chapter House era mult mai departe, la celălalt capăt al culoarului. Ușile masive de lemn se vedeau larg deschise, iar dincolo de ele spațiosul interior octogonal era scăldat într-o lumină cenușie ce pătrundea pe uriașele ferestre ce dădeau spre grădină. Luați-o prin Chapter House, pe ieșirea sudică, spre grădinile publice. Tocmai am trecut de latura estică a peristilului, îi spusă Langdon, deci ieșirea sudică spre grădină trebuie să fie pe acolo și spre dreapta. În timp ce el vorbea, Sophie pășise deja peste cordon, înaintând pe culoarul întunecat, zgomotele ploii și ale vântului se stinseră treptat în urma lor. Chapter House era un fel de structură adiacentă, o anexă de sine stătătoare la capătul culoarului, menită să asigure liniștea și discreția lucrărilor parlamentare. Pare uriașă, constată Sophie atunci când se apropiară. Langdon uitase cât de mare era încăperea. Chiar de afară se puteau zări imensele ferestre aflate pe partea opusă, care se avântau pe o înălțime de 5 etaje până la plafonul boltit. În mod cert, ofereau o vedere excelentă spre grădină. Când păși înăuntru, Langdon se văzu nevoit să-și închidă ochii pentru o clipă. După peristilul cufundat în penumbră, Chapter House părea inundat de lumină. Se îndreptau deja spre peretele sudic, când își dă dură seama că ușa despre care care li se spusese nu exista. Se aflau într-o uriașă fundătură. Scârțuitul unei uși masive în spate îi luă prin surprindere și amândoi se întoarseră în același timp chiar în clipa în care ușa se închidea cu o bufnitură seacă. Bărbatul care se afla în prag îi privea calm, țintind asupra lor un pistol. Era rotofei și sub brațe avea o pereche de cârje de aluminiu. Pentru un moment Langdon crezu că visează. Era Lee Tipping.